Ni lyssnar till Sveriges Radio p Jag heter Mikael Olsson. Jag skulle vilja berätta om något jag läst nyligen som föredömligt kortfattat och precis fångat samtiden. Skrivet av Cohen. Och han använder sig av sin namnes sång som inledning. Så det gör vi också. Cohen ni vet. Alla vet. Everybody knows. Everybody knows the fate was fixed. The poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes, everybody knows. The poor stay poor, de fattiga förblir fattiga, de rika blir rika, det är så det är, alla vet, everybody knows. Sjöng Leonard Cohen. Och det citatet blir också inledningen på namnen Roger Cohens krönika- i International Health Tribune och New York Times för någon vecka sedan. En krönika där den politiskt konservative Cohen- på en och en halv av fyra lyckas avhandla överkonsumtion, europeisk skuldkris, stigande arbetslöshet med i genomsnitt var femte ung europe utan jobb, konkursmässiga nationer som Grekland, snart Portugal, i tur Spanien. Allt detta resulterande i vad Koen kallar en tid av upprördhet, ja raseri. Sen listar han de enorma demonstrationerna i det bankrupta Grekland. De tusentals och åter tusentals som slagit läger i protest på centrala platser i spanska städer. Och de rasande kravallerna med efterföljande plundring i brittiska städer. Och i den här korta texten hinner Cohen också med poängen att orsaken är ett maktskifte så radikalt att det aldrig sätts i historisk tid. Hur makten lämnat de politiska församlingarna och förskansat sig bakom bankdörrar. Allt medan politiker i väst jagar spöken så är utvecklingen obönhörlig. De gamla imperierna i Europa och det nyare amerikanska imperiet tappar i det långa loppet hela tiden mark. Tillväxten uteblir och välfärden måste skäras ner. Så till slut frågar sig EUs och folket i väst. Vem var det egentligen som åt upp kakan? Ja, I Coens krönika är saken klar. Alla vet, everybody knows, sjönk Cohen. Och då, då blir tiden en upprördhetens, raseriets tid. Kravaller en konsekvens och frågan brännande. Hur högt blir det politiska priset för Europas ekonomiska haveri? Välkomna till konflikt. I skuldkrisens spår EU-länder som försökt sig tvingas skära ner. Politiker pressas av protesterna. Vad sker med tron på politiska lösningar? Reportage från ett resignerat Portugal och ett Spanien där medborgare aktiverar sig. Skuldtyngda Greklands utrikesminister och brittiska och amerikanska bedömare om krisen som utmanar demokratin. ska ge ki eh nå chega 400 euros. 400 euros är minimum. Är minimum. Och så är det inte kom att leva. Det är mycket poco, não. Muito pouco, muito Sereno står vid sin glassvagn i ett gathörn i Lissabon. Hennes månadslön är densamma som minimilönen i Portugal, drygt 400 euro. Det klarar sig inte Alminda och hennes man på, särskilt nu när allt färre köper glass. För portugiserna måste spara. Nu. Jag vill säga, att det är utl, men det är, inte till exempel, pann, olja, de saker som de kan inte Arminda Sereno är bara en av miljontals europeer som de senaste åren har fått väldiga svårigheter på grund av eurokrisen. Den brukar förenklat förklaras med att marknaden tappat förtroendet för svårt skuldsatta EU-länder, framförallt i Syd-Europa, och nu hellre placerar sina pengar någon annanstans. Hög arbetslöshet och minskade skatteintäkter bygger på spiralen ytterligare. Mötena i Bryssel avlöser varann och krav har hela sommaren ställts på att Spanien, Grekland, Italien och Portugal ska reformera sina välfärdssystem eller kort sagt skära ner för att minska statens utgifter. Så, strama åt och dra åt svångremmen är återigen honörsord. Men vad betyder det för de som redan har lite över? Och i media pratar man mycket om vikten av att marknaden har förtroende för politikerna att de reder ut krisen. Men vad händer om medborgarna tappar förtroendet för dem de väljer? Ja, för hela det politiska systemet. Konflikts Lotten gavs gav sig ut på en resa i krisens spår. Från resignationens Portugal till indignationens Spanien. Från Lissabon till Madrid. Och resan börjar just här, i ett gathörn, nära torget Marquês de Pombal i Lissabons centrum, där hon står, Arminda Sereno. Två holländska turister stannar framför Arminda Serenos glasvagn och vill köpa chokladstrutar. De hukar under parasollet, medan Arminda dyker ner i frysboxen. Det är nästan bara turister som handlar, berättar Arminda. Vi säljer dåligt. Ingen har pengar. Jag ser misär omkring mig överallt. Arminda räknar upp den portugisiska regeringens alla besparingsåtgärder. Sänkta pensioner, höjd pensionsålder, höjda skatter, indragna sjukbidrag. Jag frågar om hon har protesterat på något vis- som folk gjort i andra länder- i Grekland, Irland och Spanien. Arminda ser förvånad ut. Har protesterat Jag? Jag Jag Jag inte får jag se jag har Hur skulle jag kunna protestera? Jag måste ju sköta glassvagnen, försöka sälja något, säger Arminda- och tuggar på en baguette med ost. Hennes man, som står bredvid oss- muttrar hela tiden oroligt- att min mikrofon skrämmer bort kunderna. Men minda viftar bort honom- säger att han ska gå iväg- och äta lunch istället. Jag inte se det. Jag Arminda återkommer gång på gång till hur politikerna har rånat landet på pengar och inte bryr sig om folket annat än när det är val. Men hon orkar inte engagera sig. Jag arbetar till sent varje dag och så måste jag laga middag och städa. Jag orkar inte ens öppna en tidning. Jag vill inte veta något om hur Portugal mår, säger hon. Senare, jag ihåg, är. Jag är alldeles, alldeles alldeles När jag läser de portugisiska tidningarna så känns det som om de anpassat sig till A önskemål. Fokus är helt inställt på att överleva i kristider. Här finns den särskilda spalten Cosinja contra Krise som varje dag ger tips på billiga familjemiddagar saltad torsk för 6 euro tomatsoppa med tonfiskbitar för 4,45 euro. Några kvarter bort från Armindas glassvagn trängs ett hundratal portugiser i ett litet väntrum på tredje våningen. Där ligger Deko, en organisation som bland annat hjälper skuldsatta personer att få sida på sin ekonomi. På ett av de murriga kontoren med mörkbruna träpaneler sitter Natalia Nunes han visar tabeller på hur antalet hjälpsökande sökande tredubblats de senaste åren. Precis. Dessa är de personer som kontaktade oss i år från januari till juli 2011. Dessa var från januari till det är omöjligt för oss att hjälpa alla. Det enda vi kan göra är att råda folk till hur de ska argumentera med sin bank och hur de kan spara in på saker i vardagen, säger hon. Vi tipsar dem att de inte ska handla med kurrande mage, att de ska jämföra priser, hålla sig till inköpslistan och välja billigare märken, säger Natalia Nunes. Allt är, precis som i tidningsrecepten, fokuserat på hur man som privatperson ska överleva när nöden är som värst. Folkliga protester ser jag inte alls under mina dagar i Lissabon. På Lissabons tågstation är fullt med folk. Turister som ska söderut till Algarve och norrut längs kusten. Men i mitt tåg som reser inåt landet mot spanska gränsen är det tyst och lugnt. Nu ser man bara uttorkade gula fält som inte brukar utan det är bara som en stepp utanför tågfönstret. Med enstaka, gröna, buskiga träd. Och så ser man lite kor härvar och någon traktor. Det här är Alentejo. En av de portugisiska regioner som har drabbats allra hårdast av krisen. Jag kliver av i Evora, en vitkalkad gammal kolonialstad mitt på den portugisiska landsbygden. Det är 38 grader varmt och luften står still. På vägen upp från stationen går jag förbi ett hus där barn, skrik och skratt flödar ut från fönstren. Carlos Ribeira öppnar dörren när jag knackar på. Innanför dörren har kyrkan gratis fritidsverksamhet för fattiga familjer i Evora. Runt 30 barn sitter och bygger med legoklossar vid ett långbord. Såret är öronbedövande där inne och Carlos försöker gång på gång tysta barnen. Meninus! här? todos gör du här normalt? En och så får Två pojkar berättar i mun på varandra om en utflykt i bussterminalen häromdagen. Sträcker ut armarna för att visa hur långa bussarna var. Carlos säger lite ursäktande att många barnen aldrig hade varit ombord på en långfärdsbuss förut. Jag frågar Carlos hur han märker den ekonomiska krisen i Evora. Hans svar är enkelt. Det märks på barnen. En del av dem är undernärda och lunchmaten i skolan är den enda riktiga måltiden de får på dagen. Så var det inte förr. Uh, Normalt är det i, i termer av alimentation. I termos av alimentation nós notamos que existe att det finns en deficit nível familiar. Yeah. Carlos berättar att alla i stan skyller krisen på politikerna, på Evoras borgmästare och på de regionala makthavarna i Alentejo. Men, säger han, de kan inte göra något åt situationen. Krisen finns inte bara i Evora, i Portugal. den finns på finns en kris. Och de, de mycket på regeringarna och de <ấu> <här> Krisen finns ju inte bara här i Evora, den finns ju i hela Portugal. Ja, i hela världen, säger Carlos. Folk här fokuserar så mycket på lokalpolitikerna, säger att de spenderar pengarna på fel saker. Jag lämnar fritidset och går genom trånga kullerstensgränder upp till Evora stadshus. Jag tur. Borgmästaren José Ernesto de Oliveira har inte gått på semester än. Och om jag är så snäll och väntar ett tag så kanske han har tid för en kort intervju. Sekreteraren eskorterar mig upp för marmortrapporna i det pampiga kommunhuset till ett litet rum utanför hans kontor. Där sitter redan en äldre kvinna med famnen full av kuvert och plastfickor. Hon heter Maria Idaleta och har kommit för att be om hjälp. Men sekreteraren säger gång på gång att tyvärr borgmästarens agenda är full. Senjoran får komma tillbaka imorgon. Maria Idalete visar mig ett brev från kommunen där det står att hennes subventionerade lägenhetshyra ska höjas. Från 70 euro i månaden till 200. Brevet är kortfattat och siffrorbeloppen står i fet stil. Och du vet inte varför? Jag är inte reformad. Jag är sionist. Jag reformar 300. 300? Men så? Nej, det Maria jobbade som trädgårdsmästare för kommunen i över 40 år och har idag en pension på 300 euro i månaden. Det ska räcka till vatten, gas, el och mat. Kommunens brev blir buckligt när hennes tårar droppar ner på pappret. Mm. Sen ber sekreteraren mig att vänta i ett annat rum så att jag får lite lugn och ro, som hon säger. Okay. När det väl blir dags för intervjun så frågar jag borgmästaren José Ernesto de Oliveira om det blivit svårare att vara politiker i en liten stad som Evora när den ekonomiska krisens epicentrum är någon helt annanstans rating, rating, Det är jättesvårt att försöka förklara varför situationen är som den är. Mina väljare vet inte vad ett kreditvärderingsinstitut är eller vad det spelar för roll om Portugals kreditbetyg sänks, till exempel. Folk vet bara hur de själva har det, och de har det sämre, säger Sosier Néstor de Oliveira uppgivet. Folk tror inte längre på oss politiker när vi säger att saker kan bli bättre. Gapet mellan oss och invånarna växer. Och så ser Ernesto prata länge om den maktlöshet han känner. Vanmakten inför att vara folkvald i en liten och fattig kommun där regeringen nu stoppat satsningarna på fler vägar och ett nytt sjukhus och där flera mindre byskolor ska stängas till hösten. Höghastighetstågen mellan Lissabon och Madrid som skulle gå genom Alentejo blir inte heller av. Långivarna, EU och IMF kräver att regeringen sparar. Innan jag går berättar jag om den gamla pensionerade kvinnan som väntar utanför och frågar vad han kan göra för att hjälpa henne. Borgmästaren får helt plötsligt ett bistert ansiktsuttryck, fumlar med sina papper och säger att han först måste utreda om hon verkligen talar sanning. Ibland kommer det folk och säger att de inte har råd med ditten och daten och sen har de tre mobiltelefoner i väskan säger han. Porque är da preciso ver se é preciso verificar com mm. rigor quais são as reais condições da senhora. Porque às vezes as pessoas vêm-me que se queixar, por exemplo, de que têm dificuldade em pagar a renda de casa. Mas chegam aqui com telemóveis. 30 km öster om är våra ligger en lilla byn Vindinja på vägen mot Spanien. Där det inte kommer byggas någon järnväg längre. Hit går inga bussar så jag tar en taxi. Taxichauffören Miguel Pombal är en av alla de besvikna och resignerade invånare som borgmästaren har så svårt att nå ut till. Miguel har kört taxi i över 20 år och berättar om hur arbetsdagarna blir allt längre. Jag tänkte jag, för exempel, för att jag för exempelvis räddning. För att mig att ha och att mina barn till och universitet. Jag måste arbeta 16-18 timmar om dagen om mina barn ska kunna få en utbildning. Jag börjar klockan 7 och slutar inte förrän 10 eller 11 på kvällen, säger Miguel. är 22, 21, är Miguel är trött på uppoffringar. Politikerna säger hela tiden att om ni bara gör den här lilla, lilla uppoffringen så kommer Portugal blomstra igen. Vi måste alla spara om vi ska ta oss ur krisen. Men, säger han, det tar aldrig slut och det blir aldrig bättre. Det blir bara fler uppoffringar. Någon så fin resultat. Nu kan det Vale, 10 Sen är vi framme i Vindinja, som ser ut att vara direkt hämtad från något sånt där idylliskt matprogram på TV. Olivträd och vinranker omger byn där det bara bor drygt 300 personer. Inne på den lokala baren sitter klungor av män och röker. De tittar alla förvånat när jag sticker in huvudet och mikrofonen. Vid ett av borden sitter Paolo. Han är 30 år och har bott i Vindinja hela sitt liv. Men många flyttar härifrån. Det finns ju inga jobb om man inte äger någon mark, säger han. Vi måste arbeta, men kan vi inte I började arbeta på en av vingårdarna när han var 15 år gammal. När jag frågar om krisen och om politikernas hantering av den- så avbryter han mig och säger att han aldrig har röstat- och att han inte tror på politiker. Politikerna kan inte förändra något. En avgår och så kommer en ny med nya löften. Men inget blir någonsin bättre- vi måste göra revolution helt enkelt, säger Paolo. Och låtsas skjuter med ett fantasievär. Kollegorna runt bordet skrattar. Nere på torget sitter ett gäng äldre män på bruna plaststolar. När jag presenterar mig pekar alla upphetsat in mot baren och ropar i mun på varandra tills en äldre man kommer fram till oss. Tack, mina Sväckar. Får la är på svenska? Ja. ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Från i uh, Göteborg. Men du är född här? Ja. Jag, var, jag gick där när jag var 25 år. Till Sverige? Ja. Och vad gjorde du där? Svetsare på en varv i Göteborg. Manuel Schombo flyttade tillbaka till Vindinja när han blev pensionär tillsammans med sin fru Rosa. Vad tänker du när du kommer hit då, nu? Märker du att livet har förändrats här? Ja. Sämre. Sämre. Jag tyckte att det är Portugal Nu är det. i båten. Förstår du det? Vad tänker du om politikerna här då? De är bara... Snatter. Snattar? Ja. De är... Sen vill Manuel Chumbo bjuda hem mig på kaffe för att överraska sin fru. På vägen passerar vi öde tomter och en del tomma hus. Där bor lite folk därför de inte varit massa jobb så de gick till Lissabon. Och till andra stora staden för att överleva. Vem är du säker? Du är min fru. Hej. Är du svensk? Ja, jag är svensk. Vad gör du här? Det är en lilla bil. Rosa Chumbo sitter i soffan framför tv när vi kliver in och nyheterna rullar på skärmen. Jag frågar om hon märker av krisen och om hon ser någon förändring mot tidigare år när de åkt ner för att hälsa på. Vi har svenska pension så jag märker inte så, men jag fattar inte att de vågar leva på 400-500 euro i månad. Jag fattar, jag fattar inte det. För att jag går och handlar. 100 euros, det går så fort. Så när man kommer hem och tar upp grejerna så man ser, men vad har jag hundra euros här? Och de har i familj, de har barn och. Jag fattar inte att de. Vad, vad kan de klara sig? Men samtidigt säger Rosa att portugiserna delvis har sig själva att skylla. Ingen vill betala skatt här eftersom ingen litar på politikerna. Så vem ska då betala för allt? De vill inte betala någon skatt. Men sen när det är någonting som de vill ha, precis som alla andra länder, som man betala. Nästa morgon tar jag bussen till Spanien. Prick klockan nio rullar vi ut från terminalen. Och prick klockan nio håller Portugals finansminister Vitor Gaspar en presskonferens i Lissabon. Nu är det 20 km kvar till Spanien som ju sägs. Det bara det land som kommer bli nästa att tvingas be om pengar från IMF och Europeiska Stabilitetsfonden. Busskonfären lyssnar på radio eh, som barvar pophits med nyheter om krisen. I morse så offentliggjorde finansministern ett åtstramningspaket som innebär eh, höjd moms. Och sänkta löner för de som arbetar inom statliga verksamheter. Konflikt Slotten-Kolin på väg över gränsen från skuldkrisens Portugal till ett annat krisdrabbat EU-land, Spanien. Dit kommer vi om en stund. I bussen hörs musik av James Brown och också den portugisiske finansministerns ord om ytterligare åtstramningar. Alltså. Höjd moms och sänkta löner till statstjänstemän med mera. Men där finns ett EU-land som legat värre till där det har gått så långt som till farhågor att en hel nation ska gå i konkurs på grund av inställda betalningar på enorma lån till statskassan. Landet är Grekland och utrikesministern Stavros Lambrinidis kom i föregård till Stockholm för att förklara vad som hänt. Jag gick till utrikespolitiska institutet där Lambrinidis höll föredrag. Längst fram i den stora hörsalen står han Greklands utrikesminister solbren ledig till hållningen, och trots ämnets allvar, med en glimt i ögat och en stor portion humor när han talar och svarar på frågan. Så jag you är know, here as you can imagine, jag är en Greek, of coes. Jag är prövd att be grek. But it turns att jag också en pig. Portugal, Ireland, Italy, Greet, Spain, right, the pigs. Jag är grek förstås, stolt över att vara det, men jag är också en gris, säger utrikesminister Lambrinidis. För på EU-slang blir engelskans grisar, pigs, förkortningen för de värst skuldsatta EU-länderna som nu valar unionen bekymmer. Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien. Efter många uppslitande förhandlingar har nu övriga EU-länder och internationella valutafonden gått med på ett räddningspaket med ytterligare lån, längre återbetalningstid och sänkt ränta till Grekland. Men villkoren är hårda. Regeringen måste skära ner och sälja ut statlig egendom och bolag. Utrikesminister Lamriniris anser att det finns ett problem med den ensidigt hårda linjen. And that was basically an argument that said, well, these uh, countries, and therefore these peoples, presumably, are sinners, um, and they have to suffer, and they have to, you know, uh, feel the pain in order to receive the help, and they have to change. And to that, my answer is, yes, I agree. We do have to suffer, and we do have to change. No major bank around the world, and no Sweden, no Germany, no UK, forced Greece to borrow... 140 billion euros uh, in uh, between 2004 and 2009 and not invest them in hospitals or universities or growth. So, you know, uh, so I I will accept my part of the responsibility. But the fact that there's been no debate about the moral hazard of bailing out banks is to me a major issue of debate. Så medan menar Lambrinidis villkoren för att EU-länder ska få hjälp att sanera sin ekonomi är stenhårda har inte motsvarande krav ställts på de banker och finansinstitut som när de råkar på obestånd i samband med finanskrisen fick ekonomiska stödpaket som kostade många av EUs länder miljarder för något år sedan och som faktiskt är en del av orsaken till bland annat Greklands kris menar utrikesminister Lambrinidis. Den här dubbla standarden bidrar till ytterligare folklig vrede, säger han. So to me this is also if you like a democracy debate when you have democratically elected governments making decisions and you have on the other hand private many times unknown and unsupervised individuals making either decisions or determinations and you have the government decisions being in danger of Or being att demokratiskt valda regeringar upptäcker att det de beslutat inte går att genomföra på grund av andra beslut tagna i anonyma direktions- och styrelserum på privata banker och företag. Att det blir ett demokratiskt problem, säger Lambrinidis. Och menar, precis som borgmästaren vi hörde i reportaget från Portugal nyss, att det gör att folk förlorar hoppet om politikens möjligheter. Yes. But we also made Efter föredraget är kön lång av intresserade åhörare som vill ta bilder på mina om gamla träffar var någonstans i EU:s byråkrati eller ha skarpa synpunkter. Jag lyckas få iväg frågan om utrikesminister Lamrenidis syn på alla de hundratusentals medborgare som tagit till gator och torg i protest. Hans svar är kanske typiskt. Hello Michael Lawson's Switch National Radio. Um, just one question. When it comes to the the uproar uh, among citizens in Greece for example, Portugal, Spain, uh, london how do you reflect upon that kind of convulsions i see i see a wisdom of europe coming out of this the importance that europe now is placing on growth in addition to fiscal consolidation is what is needed to bring social cohesion and balance and i think that that Skuldkrisen och de folkliga reaktionerna har lärt EUs politiker något, anser Greklands utrikesminister. Vi måste fokusera mindre ensidigt på nedskärningar och istället mer på tillväxt. Naturligtvis budgetdisciplin, men framförallt på social sammanhållning och jämlikhet, avslutar Stavros Lambrinidis när han springer ner till en väntande limousin. Ett annat eu som den här sommaren skakats av folkliga uppror är Storbritannien. Politoyn B är journalist, författare till böcker om en växande brittisk ojämlikhet och regelbunden kolumnist i tidningen The Guardian. I juli skrev hon en krönika med rubriken Storbritanniens sociala resorband kommer snart att brista. Well, I was a bit prescient. Well, more prescient than I quite realised. I didn't realise it was going to snap you know, sure, within a week of my writing that. Um, I think I meant exactly that. That you never know where things are going to give. Har jag var någon smula prophetisk synska eller förutsedande där, skatter? Polly som bara en vecka efter publiceringen bevittnade kravaller, protester och plundringar av varuhus i flera städer i Storbritannien. Och den utlösande orsaken tror Tineby återigen var nedskärningar. You could look for particular reasons, immediate reasons such as the cutting of huge numbers of youth projects this summer and lots of young people a lot of them were very young were involved in all kinds of local youth ett stort antal ungdomsprojekt för att sysselsätta och lotsa ut till jobb las ner av kostnadsskälna som man säger politoinby och hävdar att det leder till convulsioner när den yngre generationen redan är hårt pressad. We now have a lot of young people who have not got jobs, who are not going to get jobs, who have no stake in anything. They have no prospect. Uh, how are they supposed to be responsible citizens? How are they supposed not to want to join in the consumer society of everybody else when they're living on virtually no money at all? They want trainers. They want iPods. They want what nearly every other ordinary kid has. If they haven't got it, the chances are they're going to take it. It's not good. It's not moral. It's not right. But it does become inevitable at a certain point if society gets pushed too far. Efter att ha pratat med mängder med unga inblandade i sommarens kavaller har politojn be inga större illusioner om den politiska medvetenheten hos de flesta som deltagit i protesterna att de skulle ha ett mål eller syfte förutom ilska. Now these kids wouldn't have a clue about that. If you ask them any political question they probably have no idea. But in a kind of way things de flesta deltagarna i sommarens kravaller har ingen aning om eller intresse för traditionell politik. Menar Toynbee. Men det finns en uppfattning. Ett tal ossätts som sprids på gatan nämligen att den sittande regeringen slår hårdare mot de redan fattiga. Och kanske kan det ur den diskussionen växa också en politisk medvetenhet, avslutar Paley Toynbee. But it's hard to know. You wait in fear for populist politicians to turn up of the far right or the far left with easy simple solutions that people may seize hold of, but you feel there's a dangerous political vacuum. Eh, uh, do you think that it also could be the starting point for a new kind of political uh, movement and, and, and organisation? It would be good to think so. You always hope that there will be more democratic engagement. At the moment, it feels like disillusionment, anger with politicians. I see no sign here of any great political renaissance or political engagement. So any sign you see in Europe of democracies seizing jag ser inga tecken på nytt engagemang eller politiskt uppvaknande här sa den brittiska journalisten och författaren Polly Bara uppgivenhet och ilska med det politiska systemet. Men i Spanien dit konflikts Lotten nu fortsätter sin resa finns en annan berättelse. Den om 15 majrörelsen eller de indignerade som de kallats, demonstranterna som fortsatt demonstrerar runt om i Spanien endast en mitten på maj. För den spanska krisen har blivit allt mer akut de senaste månaderna. Flera av Spaniens så kallade autonoma regioner kan inte längre betala lönerna till sina anställda, har ställt in betalningar till apotek, bilbergarfirmor, sophämtare och andra verksamheter som är direkt beroende av statlig finansiering. Och nedskärningarna slår hårt. Men till skillnad från Grekland och Storbritannien har protesterna aldrig urartat till våld. Och kanske inte heller därför gjort något avtryck i internationell media. Och detta trots att hundratusentals ungdomar har belägrat spanska torg och gator i över tre månader. Lotten colin sökte upp 15 majrörelsen men började på realisation i gränsstaden Merida i den fattiga spanska provinsen Extremadura. Här i Merida så är det... Rebajas i alla skyltfönster. Alla saker har ett pris före och ett pris efter. Oftast har det gått ner med över 50 procent. Skor som kostade 54 euro förut kostar 25, står det. En ensam gatumusikant vägrar ge upp. Trots att det är augusti och stan är ganska tom. Hit till inlandet kommer inte de turister som annars håller den spanska ekonomin vid liv. Men på torget hittar jag en grupp tjejer som sitter och dricker iste. Att åka till kusten som andra gör på semestern är inget alternativ för dem. Jag är i min hus och min mamma har stått i paro. Min padron också. Och min mamma är i paro och försöker göra en här i vän. Min pappa och mamma är arbetslösa. Mamma hankar sig fram på olika städjobb, säger Irene. Hennes kompisar Amparo och Blanca berättar nästan identiska historier. Och trots att de precis gått ut gymnasiet vill ingen av dem plugga vidare. Blanca skulle vilja studera till psykolog, men hon tror inte att det har någon framtid. Och Irene lägger till att, varför skulle vi vilja plugga fyra år när vi kanske bara får jobba på McDonalds? Arbetslösheten i Spanien är hissnande, särskilt bland unga. 45 procent av alla spanjorer under 25 år är arbetslösa. Och politikerna har ingen av tjejerna vid bordet något förtroende för. Hur kan de ta semester nu när landet är i kris? Och varför sänker de inte sina löner? Entonces de vacaciones tienen su sueldazo y tal pues hombre si ves que va mal el país reduce los sueldos a ellos porque ganan para vivir como vamos y el pueblo ya se ha levantado y somos más y como esto no Märker inte politiken att folket har vaknat? Vi är fler och vi är trötta på det här nu, säger Amparo. Sen i maj har hundratusentals spanska ungdomar fyllt torg och gator i hela landet. De kräver reformer, slut på korruptionen och framförallt en ökad delaktighet i politiken. Blanca, Amparo och Irene har demonstrerat varje helg på torget som vi nu sitter på. De pekar och visar gathörnet där de varje dag sätter upp affischer för Kinzeeme, 15, 15 maj-rörelsen. Trots att politikerna varje kväll beordrar att de ska tas ner igen. En kille vid bordet bredvid blandar sig i samtalet. Han är också med i det som allmänt kallas för de indignerade eller 15 maj rörelsen. Vissa dagar när vi tältat på torget har det kommit fram pensionärer och gråtit och tackat oss för att vi kämpar. Restaurangägare kommer att ge oss pizza eller munkar för att stödja oss, berättar Alejandro. Inne på en sidogata sitter Jesus Cabezas framför spegeln hos frisören Ramón Carmona. Radion står på i hörnet och de pratar om något bröllop som Jesus ska gå på i helgen. Jag frågar om han blir nöjd med klippningen. Är du glad med den klippningen? Ja, ja. Sen har du sagt att du vet vad som är bättre än jag. Du vet där jag har de remolinerna. Han känner mitt huvud bättre än jag själv säger Jesus. och Ramon nickar. Han har arbetat som frisör i 60 år. Berättar stolt för mig om ett foto där han står på en träpall framför en frisörstol som 10-åring så att han skulle kunna nå upp och raka kunderna. Yo empecé con 10 años oficio porque mi padre también era peluquero. Porque no tengo aquí la fotografía de pequeño cuando yo tenía estaba yo con kort corto. Och encima en una plataforma madera que me hizo mi padre para poder llegar si yo para poder afeitar a är det idag ungdomarna är ogifta och arbetslösa fast de fyllt 30 eller till och med 40 säger Ramon. De que se quedan ni a los 30 ni a los 40. Los tenemos en casa ya casi se van a con nosotros. Porque no tienen trabajo y porque no tienen nada los pobres. Esa es la realidad. Jag frågar vad de tycker om 15 majrörelsen, om protesterna och manifestationerna nere på torget. Ramon Carmona är skeptisk. Jag har varit där nere och lyssnat, men jag förstår inte riktigt vad de vill egentligen, säger han. Jag har gått i Plaza España, jag har hört men jag utan att vad de vill. Det är inte hela landet, inte bara de. är det bra. Alla spanjorer är ju indignerade och protesterna gör inte saken bättre, säger Jesus, som gestikulerar inför frisörskinket. Båda männen är rädda för att 15 maj-rörelsen ska gå över styr. Ramon Carmona säger att han inte vill ha någon revolution. Han är rädd för ett nytt inbördeskrig. De började en gång till en annan. Vi hade det i jag vill att det inte skulle mer i livet. Det är ett rädd som är mycket <trycklig> svårt att kontrollera. Jag tar tåget till Madrid och läser massor av artiklar om 15 maj-rörelsen som uppstod helt improviserat på internet. Analyserna väljer ofta sida. Antingen beskrivs protesterna som en berättigad misstroende förklaring mot korrupta politiker eller så varnas det för våldsamheter och upplopp. Men det jag möter i Madrid är något helt annat. Något jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Platsen är Madrids främsta knutpunkt och viktigaste torg, Puerta del Sol. Framför mig utspelar sig ett märkligt direktdemokratieexperiment. I en cirkel precis bredvid en häststaty sitter ett hundratal 30-åringar med korsade ben på marken och diskuterar politik. Ämnet för dagen är hur påvens påkostade besök i Madrid ska hanteras av 15 maj-rörelsen. Ska man vara uttalat emot eller inte ta ställning? Den lilla gröna megafonen går runt i ringen och alla som vill får skriva upp sig på talarlistan. Jag har några meter därifrån sitter Enrique framför ett bord där det ligger högar av olika protestlister med tillhörande namnunderskrifter. Mm. Enrique guidar entusiastiskt en kvinna bland listerna. En som vill ha mer ekonomisk transparens i kongressen. En mot att skattebetalarnas pengar går till påvens besök. En med krav på sänkta hyror. Och en till som kräver att politikerna slutar sova i plenissalen. Bredvid Enrique står Laura Gjene. Hon är aktiv i 15 maj-rörelsen i Barcelona och är här för att se hur det går till i huvudstaden. Jag frågar Laura varför hon tillsammans med så många andra unga spanjorer bestämde sig för att börja demonstrera för tre månader sedan har missnöjet bara med den höga ungdomsarbetslösheten att göra, som så många analytiker hävdar. De säger att vi lever i en demokrati, men är det så? Lagstiftarna har inget att säga till om. Allt bestäms av den exekutiva makten och vi är trötta på att folkets röster inte blir hörda. De bryr sig inte ens om vad vi tycker, säger Laura. Du serie hennes kompis Roberto Díaz, som övernattat i tre månader på torget, säger att det inte spelar någon roll vem som sitter i regeringen. Det är ändå inte politikerna som har makten i Spanien längre. Det är de finansiella marknaderna, företagen och bankerna som styr, säger Roberto. Jag situation, lämnar Puerta del Sol och vandrar söderut mot Lavapiés, ett av de kvarter i Madrid som bildat en egen lokal variant av 15 maj majrörelsen, som fokuserar mer på närliggande problem. I ett gathörn sitter runt 30 personer och diskuterar vad de ska göra med folk som vräkts från sina bostäder. När jag närmar mig och frågar om jag får sätta mig där så bjuder de in. Men röstar först om jag får spela in mötet och det blir ett nej. Vi participar på Si o sea, si ser ser här du... här. –På ett café några gator bort träffar jag sen Enrique Flores- –som precis gett ut en bok med teckningar från sina dagar och nätter på Puerta del Sol. Han bläddrar bland tuschfyllda blad och visar en teckning från i förrgår- –från ett ekonomiskt seminarium i stadsparken. Titta så glada alla ser ut, trots att de diskuterar så allvarliga saker, säger han. Por este antes de del gravedad, ¿no? Enrique tycker att traditionella medier alltid hanterar protester på ett konfliktsökande, aggressivt vis. Lo, yo creo que el, el tratamiento de los medios tradicionales de cualquier reivindicación en la calle siempre es eh, agresiva, siempre es på foton i tidningarna så ser det farligt ut. De tar jämnt kort på den enda som blöder fast det står 5000 personer runt omkring som inte blöder, säger Enrique. Han tycker att något genomgripande har hänt i Spanien de senaste månaderna. Helt plötsligt pratar folk politik. Överallt, på gatan, på barerna, säger han. ser nu kan du höra två killar på en bar som diskuterar om man borde ändra konstitutionen eller inte. Det skulle aldrig ha hänt förr, säger Enrique, som visade sig kommer från regionen Extremadura, som jag just besökt på gränsen till Portugal. Jag frågar honom hur det kan komma sig att hundratusentals människor engagerar sig politiskt i Spanien. Samtidigt som portugiserna verkar koncentrera sig på att inte gå hungriga till mataffären. En Portugal kanske inte har det gått, men det vill säga att det inte finns en rörelse i Lisboa eller i Porto. Jag tror att det här av saker inte Ni, se, ni se vio venir lo de... Sådana här rörelser är så svåra att förutsäga. Vem kunde ana vad som skulle hända i Storbritannien nu eller i Paris för några år sedan? Det kanske exploderar i Lissabon nästa vecka, säger Enrique Och lägger till att även om formerna skiljer sig åt så är ju missnöjet detsamma. En politisk elit har installerat sig på toppen och de lyssnar inte längre på oss. Så hur ska vi då kunna känna oss representerade, säger Enrique Flores. Enrique Flores, en av aktivisterna i den spanska 15 majrörelsen som nu alltså påbörjat den fjärde månaden av demonstrationer och aktiviteter i protest mot regeringens besparingspaket. Låten Collin var det som besökte Spanien. Och just det som Flores ta talar om, att gapet mellan medborgarna och en politisk elit bara ökat, är något journalisten, författaren och den inflytelserike kolumnisten Roger Cohen, som vi talade om i början av dagens konflikt, har skrivit mycket om. För några veckor sedan publicerade han sin krönika The Age of Outrage, ungefär upprördhetens, indignationens eller kanske raseriets tidsålder. Och när Roger Cohen berättar om sin artikel är det svårt att inte se likheter, paralleller mellan demonstrationerna och upploppen på den norra och södra sidan av Medelhavet mellan nordafrikanska diktaturer och europeiska demokratier. För drivkrafterna, dåliga framtidsutsikter och en känsla av vanmakt finns på båda sidor även om statsskicken är väsens skilda you have um, tremendous pressures in Western societies because, on the one hand, governments are uh, intent on cutting, certainly um, in the UK, in Greece, in Spain, and elsewhere. And um, young people who anyway felt that they were suffering as a result of mistakes of others just find a lot of doors slammed in their face and find it hard to believe they're going to find opportunity to get a career going. Vi har enorma sociala spänningar, även här i västliga demokratier, på grund av regeringar som tvingas skära ner nu, sälja ut, sänka löner, medan en allt större grupp unga känner att de inte har någon framtid, säger Roger Cohen. Och det gör att hela det politiska systemet är under tryck, även i väst. Det demokratiska system som vi känner det har fått sig en rejäl knäck, säger Cohen. Trust is very low, Michael. It's very low in the United States. Um, the view of Congress is at, at an all-time low, and I think it's fairly low in Europe, too. I actually think that after a very negative decade from 2000 to 2010 uh, for democracy, where authoritarian systems like the Chinese or the Russian uh, seem to have a kind of ascendancy in the whole, Förtroendet för för demokratiska institutioners möjlighet att uträtta något bra för medborgarna Ja, det har, de har skadats allvarligt. Den amerikanska kongressen har de lägsta förtroendesiffrorna på länge och det gäller också EUs institutioner och många nationella parlament i Europa, säger Cohen. Det senaste decenniets frammarsch för auktoritära ekonomier, som den till exempel kinesiska och misslyckandet med införande av demokrati i Irak, har skadat tilltron till demokrati, som vi känt den, hävdar Roger Cohen. Det sista året har visat att människor vill återövra medborgarmakten och vara med och utforma de beslut som styr deras liv, avslutar Roger Cohen. Jag tror att det senaste året, everything, allt, har demonstratat att människor vill säga hur de är regeringar, de vill tillgänglighet, de vill regler av och de vill frihet. Och det är det vi ser i Tunisia in i Libya. In Egypt, in Syria, mass protests also in Israel, which is a democracy, but um, clearly many Israelis feel their democracy is, is failing them. What is an issue is um, is this sense that politicians are corrupt, narrow in, in their views, and somehow incapable of statesmanship these days, and that's an ongoing issue. Det som blivit ett stort problem är att politiker även i västs demokratier mot bakgrund av havererade ekonomier och växande klyftor uppfattas som korrupta, trångsynta och i avsaknad av verkligt statsmannaskap, sa Roger Cohen. För detta utrikeschef, för och numera kolumnist i International Herald Tribune och New York Times. Och därmed slutar konflikt idag där vi började, med författaren till den rubrik som försökt fånga den tid vi lever i nu, upprördhetens eller raseriets tid, Age of Outrage. Nästa vecka är konflikt tillbaka och om inget oväntat händer med ytterligare en titt på Europas och världens ekonomiska kris. Dagens konflikt och äldre upplagor samt länkar och mer information finns på vår hemsida www.sverigesradio.se-p1-konflikt. Producent och till lika resande reporter var Lotten Kolin, tekniker Niklas Ek och jag, jag heter Mikael Olsson.